Berrien tenore azurekin, Pantzo Iri Garai eta Jean René Etxe Garai egri-zerri dabila. Edo beki erran erri elkargo, zerri elkargo, iparroxkal erriko, elkargo bakarraren esedea presentatzen du haute txien kontseiluko uh, uh, presiden gisa, eren egun amikuzeko eunta ogoi bat haute txietorri dira bere enzuterata. Ari beretik gure kronika berezian, proiektu untaz zer dioten eranen daukute, Michel Echebest eta Arno Biloeneu, Maule eta Aterratzeko hausapesei korokorti biak alde dira. Arautegiaren inguruko ez tabadak baztertuz, ekoizle guziena txikitzea eta ekoizpenaren valorizatzea izan dira Aipagai nagusi oso irati jormarkaren glitzar nagusian atzu. Aroaz seberi lehenik, eh, Katalina. Me mentuko ameka gradoko temperatura, temperatura golenak, hamalau hama xei gradonen inguran, baina nigu zkider bat okan behar ginoke, nahizetala nobazuz, hartuko diana txalde untan lanjeri gabe izanendidean hori eta ikan. Ez du hiltzaile baten mantelitatea, Michel Dolone, osagari ministro izana, atzo mintzatu da likuko bezala Nikola Bono Mezonen hauzian anzen medikuaren alde joanda bere hitzetan, bere sustengu guziarakutsi dako, Bayonako Hospitaleko Mediku Uriaren kontrako deia hauziaren bigerren eguna zen, goiz ez gertakarietaz mintzatu dira, ez da bat izan da ere, inkesta ere polizia gizon baten eta Nikola Bono Mezonen abokataren hartian baionako ausitegiko abokatak greban permanenziarik ez egun hastio dutena, elduden urteko finanziatzea legesedea, diru laguntza juridikoaren moldea aldatuko duena, badirela aspaldi edo badela aspaldi borrokatzen direla justiziaren zerbitzu publikoa surta dezan estadoak eta ez direla entzunak laguntzaren emendatze bat eskatzen zuten beharren diren jenden defensa sigurtatu alizeiteko eta una orai horren orde apalze bat aipatzen dela abokatak kebiltzak nagusibatian, bilduko dira aste lehenian eta mogimenduaren edo mogimendua askak dezakete Iunta e horroi bat uh, amikustar autetxi bildu dira, Jean Rene Etxegarai, autetxen kontselioko presidentak, Iparoskalerikoa elkargo bakarra seginduen aurkezpen bilkuran Dona Paleona, Estelen Ondoko hilabeteetan, Notri, zene kolegiaren baitan, Frantziako lujalde hain izbezala Iparoskaleria berrigiteratua izanen da, bilkura garantzitsua izan da, jakinez, amikusea elkargoa, proiektuari uskurrenetan dela. Karine Etxeverri. Bi horreneko bilkura izan da. Jean Genetxigarraik lehenik Ipariskoaleriko elkargo bakajaren alde baikoak, bai eta ere puntu ez aurkeztu ditu. Ondoko horrenean, galde erantzunetan, jadanik beren uzkurtasuna adierazia zuten barteleiniag erik nahbait joregi edo zober urrutiagerek hitzartu dute. Beren dudak azpi maratu dituzte. Hauetan, gobernantzia sistema, fiskalitatea, herri ordezkaritza eta proiektuaren epe labura. Hitzartze baikorak ere izan dira. Hala nola argberatzeko arberatzeko auzapezarena. Bilkura lasaia izan da horokorki, arreta ondiz segitua. Haute txizombaitzu iritziz aldarazten lortu duenez galdegindako goetxe hiri bilkuratik ateratzean. Je sais pas si jefe chanje, David, me je pense ki hau bukuda de kuriozitea del enterea. Esta qu'itytiz aldarasi ditudan baina henpenso dut interes eta kuriositatea initzi izan dela bisitatzen dutan 5garren elkargoa da eta sendimendua dut ongi entzuna izan naizela EPCI bakarri uscour direnek espikatu dute zergaitik rason noria ka rasongi entzuten alditugu Berei zertaetan Ipar Eskolaeriaren Erakundetzean memento historiko bat dela hau oroitarazi du behin baino gehiagotan Jean-René Chigarraik EPCI bakargaren egutegiari begira egiko kontseiluetan hautetxe aro arte badute, lehen ikos baten emaiteko kondatuko duen iritzia izanen da, zelan CDCIak eh, Departamentuko Komisuniak beraz abendu eta hototssaaiakan aztertuko baitu proiektua, heldu diren martsu eta mailatzean begiz, behin betiko bozkatua izanen delarik egiko kontseiluetan. Iri elkargo bakarraz auzapezen iritzia. Eta ari beretik, bai, ibadakizue, hastelenien asiedugula, kronika berezibat goizuntako, dogoizeko berri sailetan, hauza pezeri itza emaiten diotegu eskualdeka, eta aldi juntan, ganat joko dugu, maule eta atarratzeko hauza pezak, oskalegi elkargo bakararen alde dira, michele txabest, mauleko hauza pezaren ustez, siberoa tipida eta besten behar rabadu horro bat egitia, dudai bat egabei juntako, gaiza pragmatiko batengatik gatik uh, herrialde hau, si behua, ez da be jovenin uh, ezgi ahazkarrenin eta gehuai bizu eta ikusten dutugun uh, zehoraza izken konpetentzia berri bezala finanzazione beharune berri gienhenin hama hiun mila bizizalekin ezgi ez dugu etxikitzana ez dugu uh, beste herrietan edo beste Guneetan, uh, egin ikizan engeen zerbitzik uh, guk uh, eginen ahalko hepen, horri bon, nahi bat edo daik. Geo hoida bat, bena uh, bi gerenan ikustetut uh, ipar aldehunak bat egite badu, uh, ambizione bat uh, egertuko dela. Eta ambizione horrekin indar emanen deikula, ekonomia aldetik, uh, turismo aldetik, komunikazio aldetik, eta ez dela hor bat edo daik uh, azkarago izan engela alkarreki bagia, ez izeta behezik. Michel Lebestème Ullico Usapiesa Arnaud Villeneuve a taratseko ere alde da atik galdea initzeekin hala nola nola ko leku hau kolen duene civilo Eskimen kiet, eskimen kiet ezin posizion que nu defendo a la Comunote de Comune. Arrenkioatzen aiena eta sibeboako herri elkargoan defenditzen duguna da ez publiko beharra. Erran azeiku sobeago ez dela bena. Bat ya nozion eko komplikatu zunbait, aipatu beharienak, kompetentzia eskumenena adibidez. Jemre zabor oso koman vaatro represente de Comune la dedan. Pentsu dit euskal erian, uai beno koherentzia habo behar dugula. Nahi nuke demokratikoa izaitea eta herriak nola ordez katu ikizanen dien jakitia. Ez dituzte herriak elementu hoiak gusiak argi dutien, alta laster, ster galteginen zaie juzuen konvenku de la kolektivitea territoriala. Herri elkargoen beharaz, konbentzitu giniz, eta justoki jortako, erraiten dit, guaidanik hasi bergialago gozkatzen. Oan opui bilmoldei buz ez da ez da badaik, eta nahi inukel aster ez da bai da hoi piztia. E, e le debat, por moment, ili il, il pasur la tablola dezu, jemorek, ila arribe rapidan. Eta azparnen gaur hiri elkargo bakaraz, izanen da maininguru bat, batera elkarteak eta oskaligatiek antolatzen duguna, Gauratxean elgar zentruan zazpiontan. Bi empresari, maia inguruan, bastidarra empresako Pierre Kandole eta agurre empresako peio txeleko. Bi autetxe, aierako arnoa gestan bid eta donosti, edo hostiliko Jean-Michel Dual eta batxitia boloki, autetxean konxeiluko zuzendaria. Debate publikoa, jenden galdiak ere bigen parte batean hartuko baitira, hori elgar zentruan gaur zazpi horrenetan. Angeluko postan langileak ekesu zesete sindikatak gaitzesten duena da, ez dela kurieraren banak eta batzuetan seurtatua pietun eskatsagatik. Ahala eskatsagatik lanbaldintzak gero eta zailagoak dituztela, eta dena ezin eginez letrak emetatzen ari direla postako biltegian, hori guzia zark, plantan ezari zerbitzuen arra gatik dela dio. Arautegiaren inguruko ez tabadak gibelutzirik ekoizleguzien atxikitzea eta ekoizpenaren valorizatzea haipagai izan dira atzo lur dios iserren, oso irati zormarkaren sindikateko biltzak nagusian. Bere ekoizleguzien atxikitzeko arduradunek seurtatu dute sindikatak dena eginen duela ekoizleguziak edo guztiak arautegia bete dezaten laguntzeko. Egin indarren heineko ekoizpenaren valorizatzea aldiz elbur uzat markatu da Dominique Dominik Xambon, Jokamadur Zormarkaren presidentak, berexperientziaren berri emandu, presio hobia lortzea posible dela erakutsi du, beti ere eta gaznategiak zentzu berera joaiten badira Michelo Zafren, sindikateko bozulema ileak az primeratu daukumezala. Egun eh, Jokamaduruko lehendakariak errandu hori argiki, erosleak eta Zormarkako mozkinen eroslea prestela gehiago pagatzea zeren Beste mozkin bat erosten du, berezitasunak bat duena, baloriak bat duenak, baloriak ernaida sanotasuna lekuko lugaldeari lotua den gazna bata, eta da kalitate ahondiko e, mozkin bat. Eta biztanda ertendu ez da dudarik, kontsumotzeilea pres dela, zormarka dela erik, kariuago pagatzea. Eta bainan ez da erres, ez, ez da erran egestela. errestela, mesentzu bereat bagi balima gazadenak ere transformatzailekin. Iduitzen ono, ono, sentsu uneat presioan gainean joaitean algirela ondoko urtetan. Ezeneko izuleak, asinategiak eta etxe gazine egileak e, bere nortezkariak izendatu dituzte, atzoko biltzak nagusian, administrazionek ontsailua biluko da ondoko egunetan, bulegoa eta presidentaren haute atzeko, izendatzeko eta gustuaren hastea baliatu nahi izan dute parteideza baten izenpetzeko berriki maulen plantaturik den suari enpresak eta Sibiroko Asuri, kooperatifaka, asuriak kooperatifaka. Suari enpresak apairuak prestatzen ditu kolektibitateen zata, ahalaz likuko ekoizpenak baliatuz, eta asuriak kooperatifak aldize behikiaren buskazon baita herriko markarekin, obekibaliatzen ditu apairurietan. Parteidezaren elburua, haipatu dauku Pierre Bastra, suari enpresako ekoizpenean aburuak. Egun e, izenpetu dugu itzakmen bat erriko jarragiarekin eta sehatzen gire urlako paktaidaitza geio e, izenpetzen eta e, egin bide nauxia da sautziaren e, mugistia behititzia, uh, orduan ganden urtean uh, hartu dugu la, langile berri bat, eta ne urtzeko xautzia, eta huartu gire harimareko azela, eta orduan uh, bonde bidatu dugu uh, no, neuergian uh, neuergian kipitzia eh, uh, aurrentako, eta salbatu shal, dugun sosa uh, behiz karitateari uh, bideratzia, eta orduan buseta buseta bat indugu, uh, iten genuen baino, harragik um, emengo haragi geio erosteko. Eta, Siberoan, eta ondoko errietan, amar batean jantegiek, elekuko ekoizpenak eta erriko haragia autatu dituzte, Asuriako Pratifarenzat urratxe biziki importanta da, peio keialt Asuriako Pratifako Presidenta iz urte bait dea hasitela kuntseio hogoko gaiki eta eta senditzen dizu, Minienki menu bat joslek uh, kantinako josle ho horieki hoy, bon, ahalbadia edo budgetetan bat en sartzen bada, ja bat egiten zi hehenko laboiek ilani naeko uh, eta hoina egin izan ni bat gententeriakatxihaltzela uh, a alttze egiten. Mila berriun apairu prestatzen dira bakartu. Milaberren apaidu prestatzen dira Siberoan eta Zorzilan postu sortu ditu suali enpresak. Eta bisu bat buru latzeko kasu radar berri bat astezken untaigoiti, lapordiko autobidean radarraun mentuan bidartenen parian izanen da bayonatik endaiara buruzko sentxuan unen belizitasuna, obren gunean izanen dela, autuen salutasuna paldua da inguru horietan eta zainduko du ea autudunek respetatzen dituztenez, emekitzeko seinalea korai bidartene dute, bainan gero leku zallatzen halkun dute obren arabera. Eta goazan itzina horai goiz berri saioarekin eta nazioarteko berrietan palestinan indarkeria nagusi. Egunero ataka eta biktimen kopuroa emendatzen ari da, palestinaren askapenerako erakundeak edo OLP-ek jakinarazidu nazio batuen erakundera eta nazioarteko hauzitegira joko zuela orren txalatzeko, zaeb erakat idazkariak du hori jakinarazi, Mahmud Abaz, palestinako aginte nazionaleko presidenta ahont diskretua delarik, gainditua dela er da. Vladimir Putin kesu Amerikaren kontra. Salatzen du kritikatuak direla ezpaitituzte jomuga onak erasotzen sirian, baina Amerikarei proposatu dietelarik jomuga horien aztertzeko laguntza, beti ez ezko haukandutela. Bestalde dudanez hartzen du Amerikaren beste estrategia bat, ere beldaer ahmak egazkinetarik botatzea. Tomas Ankararen autopsia emaitzak agitaratuak. Blez Kompahorek uzkarizuen largoita zazpian orduko presidenta zena, eta balistikak baieztatzen du tirokatoa izan zela alde guzitzarik eta ez naturalkihil garaian errantzen bezala. Balak besazpian ere, bazituen besoak altxatuak zituenaren seinale, R.S.P. joan den hilabeteko estatu kolpearen gibelean den taldeko kide handena bat auziteratua da eta MH amazazpiegazkinaz informazio berri bat. Jasko ustailian, Ukrainiako zerutik bota zuten Malezia Erlainzeko tresna, irueune ili izan ziren, erruziak koete batek zuen idio, Moskuk ez du onartzen bere aldekoek igorri zutela, horiek diote, Ukrainiako indarrek zutela igorri koete hori.